Я вам, як рідній матері, признаюся, тільки на Бога. Ні слова батькові, а то він уб'є мене. Присягаюся Мойшим, не прихоплюсь ні перед ким із словом, забожилася рухля, тримтячи від цікавості підливаючи знову Сарі в чарку темнуватої рідини. Батько, щоправда, і раніше зі мною був суворий, почала Сара, і вимогливий. Я боялася не тільки його слова, а й погляду, тільки треба сказати, що він не шкодував на мене грошей і дарував мені часто і перли, і дукати, і адамашок, і оксамит. Ой-ой, кивала захмелілою головою рухля, пронизуючись під навислих сивих брів яструбинами очима Сару. Виходить, він все-таки по-своєму любив свою дочку? Не знаю, може він більше любив себе, мовила Сара, та все ж таки мені ще так-сяк жилося». Тільки не було в мене ні подруги, ні рідних, і я жила, нудячись в самотині, ну й сама не знаю, як покохала одного. Кого, кого? видивилась на неї зеленими хижими очима стара, задерши вгору свого гачкуватого, як у сови, носа. Ой, мамо, вам же однаково, ви не знаєте, ніяковіла червоніла й блідла Сара. Ні, ні, скажи це на твою користь. «Ох, батько ніколи і ні за що не погодиться видати мене за нього заміж. Я й тоді це знала, а тепер ще більше впевнена в тому. Це ще побачимо, ти тільки скажи», – наполягала тітка. «Гаразд, але на Бога нікому, ані словечка, а батькові особливо. Я навіть не сміла й натякувати йому, а тільки відвертала підозру зовсім в інший бік. У великій Лисянці, куди ми часто з батьком їздили, Є бідний крамар, що на голові носить лоток з медяниками й цукерками. Він такий гарний і такий нещасний, що серце моє одразу до нього прикипіло, ми перемовились словом другим і зрозуміли одне одного. І це правда? суворо спитала стара. Іх він Аїд, відповіла з ледве помітною усмішкою Сара. Ну, подумайте ж самі, моя мама. Зацокотіла вона, щоб приховати від тітки своє потаємне. «Хіба ж батько погодиться віддати мене за старця золоточного крамаря? Я й сама не мріяла про це, а тільки, тільки крадькома любила та старалася морочити батька. І все було б нічого, якби він не надумав віддати мене заміж, та ще зразу силою. «А як твого коханого на ім'я?» – несподівано спитала її тітка. Але Сара була готова до цього запитання і відповіла спокійно. «Абрум Мінц!» «Ось воно що!» – розвела рухля руками і опустила на груди обважнілу від хмелю голову. «Тільки чого ж це він, дурень?» «Не втямлю!» «Мені тоді та й тепер усі чоловіки, крім Абрума, ніж у серце, а тут раптом силують, Якби мені дали хоч на деякий час спокій, щоб я могла забути свого Мінца, а то ж не дають». Виходь зараз заміж, я наказую. Ну, а мені тоді та й тепер краще смерть, аніж насильство. Тому я й благаю вас, мамо, упрохайте батька, щоб дав мені спочинок, хоч на рік. Я за цей час забуду Мінца, тоді виконаю батькову волю беззаперечно. Мені б тільки рік один, щоб забути. Я ось і тепер вже трохи заспокоїлась, а за рік, певно, вилетить у мене з голови ця примха. Тільки рік прошу, «Моя дорога мама!» І вона кинулася цілувати і обнімати стару. «Ой, дитино моя, люба, моя сиріточка!» Щиро розніжилася тітка і почала голубити Сару. «Все, все заради тебе зроблю, Ублагаю, умовлю батька, А він мені зовсім не те, дурницю якусь молов, А я бачу, що ти добра дитина, Справедливо просиш, Не знаю, чи виклопочу тобі спокій на рік, А що до весни, то напевне, Будь спокійна, мій адамантик дорогий. «Мама, рідна моя, рятівниця моя, вік за вас молитимусь, скрикнула Сара і кинулась в обійми до своєї опікунки. Через два дні після цієї розмови повернувся Гершко і повернувся в доброму настрої. Рухля страшенно зраділа з цього, а Сару навпаки обійняв холодний трепет. Про гайдамаків Гершко відгукнувся зневажливо. Їх, мовляв, передушать усіх, як блощець, якщо вони тільки надумають поворушитися. А в Польщі починаються нові часи. Набридли вже панам хлопи, і вирішили вони раз назавжди поквитатися з ними, а замість їх інших поселити».